الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميساق ونيسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوآلذين إحسانا وزي القربى واليتامى والمساكين تقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون سورة <تصفيق> البقرة كيما صلى توحيد كي أول تمهيدو ذکروا ذریو جماعات و, و متقین کافرن امناتقام او بیا خطاب عام یا ایو الناس یعبدو او په دی کې شپک خبرې وی توحید سر رد دلیل نو د سمرینا دوی هم صداقت تا پیغمبر درېم صداقت تا قرآن سره لوم بشارت او په انظم دغه دی یو شبهه ان الله لا يستحي اشفقم کې څلور نعمتونه بیان شو اول نعمت دا او كيف تکرو نبالله او كنت ممتان الله ویل تاسو نو ما پیدا کړه ما سره شرک کوئ ذهم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هر یو شی ستو پیدا دي پر الله پیدا کړله دریم نعمت خلافت د ادم علیہ السلام او سلوورم نعمت سجده دا ملایکو د ۱۲ فضیلتونه ټول نسل د آدم ته حاصل دي بیا ور پسی خاص خطابات شروع شوه د بنی اسرائیل اول یا بنی اسرائیل اذکرو او گئی کشپک خبری وی دری <دريح> عیبونا دی یهودو چی تحریف کئی کتماعنی حق او <کی>، اوتر کے عمل او گئی کسی <دريحسی> باتونا صبر صلات ایمان بلاخرت بیا دویم خطابو بیا <بیادپو> په بنی اسرائیل سره کیا بنی اسرائیل او گئی <دريحسی> کتن <باتون> اعمتونا <دی> او دو عذابونا <و> بیان شو بیا خطاب دریم په یا بنی اسرائیل سره نو او زمير سره په يزاخذ نامي ساقكم تام زميري مخاطبي علي اغی کې دري ايبون ده ذکر شو چې د خالي په راز کول اعتذاب الصبر د ذبحي بقري کې هلي جوړول او قتل د نفس او څلورې مو یودو کې بیان کړل چې محریفین دي تحریف کوي د الله د کتابو منافقین دي دلته هم راځي التمزي را راوړي کوي او دریم وميین دي ان خلق ده مشران او تسویل نه واي باندې عمل کوي سالورم مخصصین چی ری دعو کو لرز جنت کی لنتمسننار دا سالورم خطاب دی بیا و اذا خزن میسا قبنی اسرایل سره دیکي داغي دا, دا یوع بیانین چن کاردو اوامرنا تلاوت و ادا کا و ادا کا و نی منل او ایتیان پنوا هی چسنه من کول نابے کول اللہ ز حکمونو نه انکار او لادما نشوی سزونو باند راتل کولو دا سلورم خطاب او ذی کی امور مسلمه بیان یی ډیر بهتر چې الله د انسان د دې دنیا د ژوند د مسلحات لپاره کوم اصول ذکر کینې ناغایته چې جمع کړي او ترتیب سره چول پاګې کې عقیده توحید ده دویم اړې کې حقوق ال عبادت دي چ قرآن اومت اصلاح کین په دی اصول سره کوي د دیوژن دیو بغیر د قرآن نه اصلاح نه کیږي ځکه دا اصول بل زیشته دي نه نه په یو کتاب کې نه په یو قوم کې نه په یو تنظیم کې دا صرف قرآن کې پیدا خزنامی عیسی خبنی اسرایل ايد کئچ یوسته مونږ اقرار د بنی اسرائیل نه لا تعبدون الا الله اول خبر پکې توحید وکنه چې تاسو به عبادت نکوي مگر صرف د الله کارمال وی کبد نیوی کذ جبی وی کذ ذړوی ار قسم تعظیم چا او تویلش صرف د الله وای الله حق ده په تا زبانه دلته تعبودونا ظاهری ما خدا چې دا امر او نه نه ده او حکایته چې ته دا جزافت کوي چې را ده خلق دي دې ګوره شرک نکوي بدعت نکوي دا څه خلق دي ناګه سمانا خو به دا سې کو چې لا تعوذون الا الله تاسو دومره خلق یا چې بل چا عبادت نکوي بغیر د الله نه او مطلب دانه دي مطلب چې نه مناکول دي چې عبادت به نکوي مگر دیو الله پدې حکایت طریقې ولې وی دا قرآن خپل بلاغت ته او اشاره دي ته کی چې دا د عمره منون کې دي چې څنګه ما او تووي نو بس عمل شوروک نو ځکه حکایت کوم خلق او تصيفت کومه دې ته مصارعت الالمتصال وي چې بس ته خبرو کې اغمندکې او بالوالدين او احسان کوي او فلار سره احسان و ذل قربا او خپلوانو سره وليتامان ايتيمانانو سره او المساکين او مسكينانو محتاجو خلق سره د ملک اسلام پذير راز چې پاره کې د ټول حقوق المور اهل در خپلوانو تیمنانو مسکینانو محتاج خلق دا ویلو به یال ساتل شي وقولو للناس حسنا او كوي خلق تا فغي خبري دا عام جمله دا حسنا کې ټول رالو اول پکيده توحيد خبره که بند سره ملاقات وشي او جوړ تازه وشي او سشکت دي پرهشي کنه چې دا سرهفو جوړ نه دي نو بس واتاوای چې ایرور دوا kaw چلمو د شرک نو ساتي نو بس هغه بخمو خابیا سووي یار سیو وین خبره و جوړه شي وقولو للناس حسنا کہ وراشه الله دې موږ به ذات نو ساتي دغه په حق کې به موږ خپل سو لب کی سبو وین خبره و جوړه شي نو مجلس باندې خوک شي دنیا کې الله مخلوق زديده په پیدا کړي دا کیسه ور سره حسنه د ادب خبرې د احترام خبرې ارسوک چی کومشر ده او کشر ده او په دې نیت باندې چې د زده دي مسلې سره شوق او محبت پیدا شي چې هغه سره خبره د خلی نو باسي وایې قربان بالکل تیار یو <تصفح> خدمت وایا که قرآن چانی ویل نو دا خبرې کولی شي هغه دا خبرې ورزین نه نو هغه داسې خبرې کوي چې ستا په زړه باندې با کانټي لګی دا هو ژوند نه ده کبه دی یو جمله چا عمل کول کنا معاشره بنه خرابه پریشانی بنه په کورونو کې په خپلولو کې په خاندانونو کې اذوبل نه به هم جنو دیو بلنبستلی نو اقولو لین ناس حسنا دا چه ده قرآن درست تراشی نو ده دی بمطلب با پویشی خوا چه سوک قرآن ترازی و درسونو لرازی دا غی ده خلی نو ترخا خبرناوری که نوی سوک بندر نتا تا با دیر خصوال جوابو او تا توزی پریزی چراد دل تکینا او بوله راوله مصلاواته واوله احترام اوکا دا توحید تا ترغیب دے دعوت ته دعوت سیو طریقه هو نو دا وقیم الصلاۃ وات الزکاتم بل مازی بن پا باندې کوي زمانځو چې باندې وي بیا پرې د هر څه په ځای کارونه نخلا سي کمال در سره وي نو ورکه زکات حق لاحق او پخپل مال کې چې فرض ده د سومره خستو اصول الله عزما بني اسرائيل ته بیان کړو سم تولیتم بیا بیاوالی ده مخموالو ده ده بهتر تعلیماتو او هدایتو نا الا قلیلم من کم ده لک خورا زمانه کی او پا غیبان ده چا نظر ننخلی کتاو تا دیر ویچ ده حق پرستی و ده موحیدین دی پا بوی یرا داوی دودریتا ندی نو تو تو پا دیرو پاسی کردی پا دیرو خود دنیا روان اکڑا اللہ عرض ہے کہ حق پرس پا دیا دی چلا قلیلا من کم اما مگر لک پتاسو کیک لک پاتی شو عقید دین عبرت واستو عملی پیوکو اسلح پیوکڑا او تاسو محرومه شوئے بولی وانتم معارضون اس تاسو عدت دادی څوک هم خیرخواهی کوي څوک اصلاح کوي هغه هم ډیر بد شي وګور ما چې شرک مکاوې دومره بدګانی پریمه سلوان دي ما ته وای چې بدعت مکاوې ولې ما ورو کدو پانی ویلی نو نو یې ما خو تاسو ما خبر او کړه او کما ته چاندا څخه خبر او کړه اګه ګولونو هر بو تواچو ما او ته پو انشوي الله تعالی تاسو وکینو وانتمو ريزون او یا اسوي بني اسرائيل او مخله اون کي دا اواميرو ها ذکر شوه الله تعبودون الا الله سمان قبول قبول کئ پلار سره احسان کوي خپلوانو سر احسان کوي تیمانانو مسکینانو سر احسان کوي خل په سره خبرې کوي ډیرې خواږې او پستې د منځ په بندې کوي ځکات و کوئ داواام خو هغې وانته مریزون هغ ی ته ته یا نه شو اوس نه هیزیکر کې چې اللهمه نه کړیو چې دا زلهمه کوي دا ګنامه کوي دا و داښځ نامې سه کوم یا تکای چې غوسته مونږه ما دستا سنا اقرار استا سنا لا تسبقوا نذماکم چدیو بلوی نه متويوې دماکم سمعان خپل ویني څوک تويي نه نو ولي تاسو وی زکایوي چې د خپل رور وینې تويول دزان وینې تويول یو حقيقتوم دی په دې امت کې خاص کر د تا نن د چاوي نه تویکه مسبب بهستا توږي سټ به د نووالی شي چې اسلامی که نه دا خپلوي نه چې تیکه پهلاته خرج نه نوساکم مندیارې کوم او مشاړه خپل روونه د خپلو کروو ستاسوونه دلته بیاو ګور انفسکم پهسا کوم یویلې خپل ځانڅوک د کور شړي نا درونه چي دي دې ته خپل ځان ویلي دي چې دا ستا سرونه دي او دا سي له خپل ځان دا قرآن تر عبادت دي دا فساحت او بلاغت بل کتاب کې کمزه ميلاوي دا قرآن کې اللهوي دي داسې يو بل سرر نزدیکی چې بس داستا رور دی داستا دی دا ستا رور دي دا ستا خپل ځان دي تدشالل تسهيل کزان چې دی <تصفح> او شار او د تکلیف ورک او د تسهيل کزان له تکلیف ورک ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکئ چې نبک او دا سی لیه لیه تم تشهدون او تاسو خپوي ده چې دا, دا الله خبر ده الله مون ته د خیر خبره کوي دا, دا نه چنه پوي ده وان تم تشهدون صم مانتم ها اولای تقتلون انفسکم بیا تاسو دغه خسانيه بل څوک نه هم دغه خلکه چې اقراروم کړیو تقتلون انفسکم قتل وای خپلرونه اکارم پر نه خوته او تخریجون فریقا منکم من دیارهم او بأسه و شره و دلاته د و يهود و ده د كورون و بنو قرزه و بنو نظير ده احلي كتابه زيبه خفل مين كه جنگ نراته دو قومه او اوسه و خزرج اغيه و طوله ماريه و بلسرق مشت و گريوان نو دا یود به پلمین کې دوه شو نو یو به یو سره شهبل وبل سره شو دنه زمانې پاټ ته جوړی کړي نو چې جنګ به کېیدنو دو به هم پهې یو بل قتللو که نه یود به یو بلله مخله ولو نو ختل به هم کو شړل بیا هم کول خپل به ذاتییت نو. د نور خلق په مارګرتیا کې د جهل انتهايي کنا تاسو ارونه لیم بالاسم او العدوان زبردستی کوي په دی خپلونو باندې په ظلم او په زیاتی بالاسم په قتل سرا او العدوان او دا ټول غلط کارونه نل امنی کړی چې د آمکه یو کاری پکه اگر کنیه تیارنګا وها وسوم دېر خلقینو یو رواج پکې دا سره راغلی چې دا د سنت سره برابرې یې غټ غټ پټ کیوېلې دغه اسوک لړشي نو یې رضي په عمل کړې دا مونږه خو مونږ دا غیری واجب دي اسوک دا سې کوي چې خاموش نو بالکل درې وروزي هغه کور کې لوګې نه کوي نه خلک کوئی چې دا پنځه ریانینو مونږ کې دا غیری واجب دا سره أغلي دګو دا ریسواب نه کیه ځکه عمل پنیت سره صحیح کی دی زه یو ځانوبم دا کار کوم چقپل مرګ ری به قیذان شو دشمنانو سره دیو مال ور کاږي به آزادول قیذان خپل مر قوم والا به آزادول خداو خکار دی دا قران دی ترغیب ورکی سوره ظہر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قیدی پکره واستره کنه اسیر مفرد اساره جمع دا اسره جمع دا کرانشی دا يهوديان تاسو رقهديان تفادوهم نخلا سوي په مال سره دکار خده فکوې خدا بل کاروم غلط دی وَهُو محرم و هو محرمون علیکم اخراجهم او حال دادیم چه حرام شوی دی پتاسو باندی شرل دادیم ناغا خو کوای کنا اگه او توبنو باسه نیو کار خو کوای او بلکار بد کوای او دام مطلب دی چیزا دام زمون دا خلاصی دا پاره او ذریعه دنو اللہ وینا دا چاویه تا جلو سخوالی دا خو د طبییت او د خواشاو تاب دا ده امنونه به بعضل کتابې تاسو ایمان نه وړی په بعضې خبرو د ته ته تو تک پروونه به بعض او کوفر کوی د بعضونه اووا چې دام دله حکم د بسمونږ منوله و نه. د یونه انکار او ټول انکار یو شی دی فرمایا یو زاو من یفعل ذلک منکم ندا سوزا دا غچان چې دا کار کوي پتاسو کې چې څو باندې عمل کوي او څو باندې عمل نه کوي منسکین زکات نور کوي دا دین شو منسکین او روج نه نيسي دا دین شو دا خو دین پروتوکش وخم نن لازکه وی چې دلته بزو د دې ټوقو سزا ورکوم نه دا سزا ده دا چې چدا کار کوي پتا سکه لاخذین فی الحیات الدنیا مگر رسواید په دې ژوند دنیا کې ویومل قیامت ورتونه الی شدل عذاب او فرض قیامت باندې و پس پسوبک لري چې هغه سخت نصح عذاب تام دا که سوي وسره وشو کنه قران چې د کوم يهوديانو ذکر کوي اغه ته د دنیا رسوځه او تور اسه دا خزيون ولي خیبر فتح شو بنو قريزا او بنو نذير فتح شو بنو نذير یعشلل تداغی رسوایو باغونا مالونا اوسمکه ته نپاتې شوی مسلمانان ته بڼو قریزه قتل کړي چې کوم په جګړي کسانو انور وینځي غولمان کړه دا ته دنیا کې ورسې ده کنه او د آخرت اخطات دي املاو بغافل عما تعملون ولې تاسو یې چلانې دې خبر چې مونږ سکو انذ الیلا غافلا عنا خبرا تا غی عملنا چ تاسو یې کوي دی ده کې بیزاب یم تفسیرین د حضرت عمر قول نقل کئ ولې غی سورہ بقره دا سنوي لیکنه نقطې نقطې پکې ذکرې وی دلته وی چې دا امر خبرې د غایب غایب او شوې کمه یفعلوا چې سوداګر کوي او یومل قیامت یردونہ قیامت پرځ بدی واپس کړی شي نو یخر کې ته تمه داسې په کار و چې ملا وغافلین عما یعملون د د عمل نه الله نه خبر نه دي ضد مخاطب یکړو ام مخاطب او دا امت ته حضرت عمر د دې بیان کړه او وی وی چې نه بني اسرایل قد مضو ان اسرایل خطلی دنیا نه نو قران اوس چا سره خبرې کوي نو و انتم تعنونا یوم محمد صلی الله وسلم استاذ په دې خطاب سره مراد دی دا تاسو ته وی وس چې ملا بغافلن عما تعملون دې خطاب ته تذکر کوي په زجر او توبېخ سره اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالاخره اولائک دا خاصه تو نه والا چې انکار د عوامرو نام او راتللي کړي دي په نهاهوباننددي نو دغه کسانو واغستو جون دنیا په بدل د خرت کې خ پهو ملذا سپ ب نه کړ شي د انا عذا به وله یون انا ا باې سیم دا کړي شي زجر دغو چې فما او من حاللوذاله من کوم الحمد لله سزادر کی ا تخویب توبیخ چولای کلذی تا دنیا و واستہ اخرت هم پریخود دې رغتا وانه مو پینزم خطاب د بنی اسرائیل شروع کئ او دغه مطلب څه دی انکار د مخ کې انبیا ونه دي خپل پیغمبران ندی منلی نو د دیوته نه څوک څه ګیلاو کی چګوره اخیری پیغمبر نه مانی ملاوی احپل یې مانی دي دی خو د خپل پیغمبرانو هغه غبیزه ته کړی دي انکار منل انبیای سابقین هغه ذکر کوي او خطاب کې بیا امور مسلمه حج څنګه مخکې ذکر شو ذیک هم دین در ترقه او د کمال اسباب بیانې چې دین په صبحه ني ترقي کوي ما ذکر کړي چې د امبیاو په طریقو کتابونو باندې د ملائکه په ذریعے باندې د دین د ترقه اسباب وله قذاتنا مسل کتابا یقینا مورکل مو صالح السلام ل کتاب تورات وقف پینا من بعدی بالرسل او پے در پے راولی گل منقص دنا پیغمبران قف پینا خطو کی وایو پر لپسیم دنا پیغمبران پورا دین اگئی کی کتابی الکتاب دین اغه چې پیغمبران نه پاتشي وی واته نه ای سبنه مریم البینات مونږ ورکلوی ایسا زوی د مریم ته معجزې دین اغه چې معجزو سره ثابت شي وی البینات چې امت لپاره لوی دا قران دی د دې ته یو نبی معجزه نه راشي کنه او بروح القدس جبريل پک راغه شیخ دا ټول انبياو شیخ دي دی کنه دین چې ترقی کین د شيوخ په ملفوظات او مکتوبات سره ترقی کوي کنه مونږه د زه مزبوتیه کړی واه په جبريل سلام سره عيسى عليه السلام محتاجو دا قیاوتانو پلکور نه او خپل ځای نه او بس ګرځې ته د دنیا کې نو او د هر طرف نه ته خطروا ملایم ګول زکه جبرئیل السلام مرګریته چې د سره یا دایور سو پریزینا <coughs> شیطانم نه پرې هو ځکه باندې لیکي یو ځل شیطان راته یې صلی الله ته نو جبرئیل په پوه شو ملکه مونږه چې ځاسې په ګوتا باندې مو چې وو کنه په چې شیطان یې وو نو انډیا کې پريوته واي اد القدس مونږه د تایید کړو ذم مضبوطيام کړی واه روح پاک سره چې جبرائيل علیہ السلام دی ابا کلم اجاکم دا اصل خطاب دی ښا چې بنی اسرائیل تاسو نه سم کار شوي تاسو نه چره د خیر کار شوي تاسو مګله فخر کوي چې مونږه نه حنا ابنا الله واحباوه افا کله مې ویل له ها ما خو معلوم وکنا دې کی چوټي نه هر وخت کې چراغلې دې تاسو ته یو پیغمبر اعظم شان بمالا تهوان قصکم هغه مسله توحید باندې چې نغښت تاسو نو استاد سو دې کې دا چالش ته غواره ښه دا چې موږ قران غورو نو علم لکټي او صلی الله علیه وسلم شي کنه چې قران هم نه یې کتلې او د خلقو د حال ته وګورو ډیره پریشانی چې غورو توحید نه خدای یو نه دا داسنګا خلق دی ملاوي دا چانه من دا منلې کنه لا ته وان بوسو کوم دا مسله حضرونو نه غواړي ظلن سغوالي شركه بس په دغه ډیر خوشاله ويخه زکه مفسرینو ویلاته وان وزکم چدا مسلن نغخته ظلن استاسو بل تهوان فسوکم الشرك تا د بشرک ډیر خوشاله دي پیغمبرانو خدا کا خبره کوله دا ویه په مسلن وا نو لویو کله تاسو وا فریقا كذبتم يا اولاد الام درو جن کلا پیغمبرانو وا فریقن تقتلون او بل قتل کلا او سن بس کوي کذبتم یمازی ذکر کلا تقتلون یمازی ذکر کلا اشاره کی استمرار تا جدا کار وسوم پاگی کی جاری ده هغه وخت کې انبیا قتلولو حوز حق پرس قتلې کنه کار جاری خان تقتلونی زکه او اجداه تر قیامت ته پوری دې يهودو مشني چې حق پرس به قتلې دا شان ذکر شو پینځم خطاب انکار د په خوانو انبييا او نه پر مصيبه ذکر کيش پغم چاغ انکار د دې پیغمبرنا قومیان کدا غی او شوبه ذکر کړي وقالو قلوبنا غلفن اوای دې چې ذلن زمونږه ډک دي د علمنا ابن عباس رضی الله عنهما او عیته للعلوم لا نحتاج الى علمک زمونږه ډک دي د علمنا است علم ته حاجت اځې معنا غلفن جمدا د اغلب په تزویل لیکنه اغي جما تکسیر د قصر غلفن په پردو کې دي مستا خبرو ته نکوزی کنا الله جواب کوي چې ګوردا س زالمان دي تیر خپل ځان نوم نه خبر زمن غزرونه زسن نه ډکدي ډونه کفر نه ډکدي زشرک نه د بغز نه د حسد نه ادي وی دا د علم نه ډکدي بللا نام بکفرهم ننا تاسو نه د ابکل لا لعنت کړې پر دی باندې تو چې کوفر تدینا نزلنه ولبن کړې دي فقلیل ما يؤمنون دیرکم خودی کې ایمان راوړي صاحب داش کشاپوي قليلن معنا عدم چې لکه دا څه معنا یو ایمان نه راوړي بس قليل کله کې نه اېد عدم نه نشته نشته ایمان به بالکل نشته شپږم خطاب ذکر کې انکار د دې پیغمبرنا کورا دیتا بخپلو کتابنو کی معلومه و دیهودیانو تا چاخیری پیغمبر برازی اداغ سیپتونا داغ دینو اگر دا سوات معلومه اللہ وی کل نو خی په یاندلې او په خپل کتابونو کې او بيته نه کار وکوه چې دا پیغمبر نه دی چې د مونږ په تورات انجیل کې دا کوم صفات راغلي دي دا پیغمبر نه دی وایي ښا سورۃ ال عمران کې 86 آیت کې دا خبره صراحتن کړې ده سوره عمران کې مدري موږ سي پارا اخيري روکودا دا ریکه چيان سي ايات کې کی وي كهفا يا ذللا وقوما كفروا باذي مانهم سرنګي با الله هدايت کې دا سي وقوم ته چې مرتدد شيوي دي مرتدد والے دیکنه چې کفر کړي پس د ایمان نه اوی چې ایمان دي کم زیراوڑه و شهیدو ان رسول حق دی با قیده اقرار کرده و گواهی کرده و کې داراتلون که پیغمبر حق ده و جاهم البینات دی تا بخپلو کتابون که یا نازل شیو که نا دی پی جندلیو دا پیغمبر مخ که مخ که داراتلونه او خلق تبیوی دي عربو تبعي غی نو خبر چې اوس به یو پیغمبر پیدا کیږي زمانه نشدې شوې ده موږ باسر مګری کیګو ابي او تاسو باندې زور ورکېګو تاسو بم قتلو دغه عذیانو سمو ديانو دغه دی خو دی عربو نړی ترنګ کنا نو پدی به غی باندې فخر کا وخا اللہوی کل چراغے نرنبیہ پی دیکو فرکو ولمہ جاہم کتاب من عند اللہ کل چراغی دیتا دا قرآن کتاب دا اللہ طرفنا مسودق لما معاهم تصدیق <تصفح> قیدہ کتاب نو دیس سردي وکانو من قبلو او مخ کې ذراتلود دې قران نا او ذ دې پیغمبر نا یستفتحون علی الذین کفروا چې بیانونه به کول کافرانو د عربو تان چې انه سيبعث نبیون به زاويه روح الmani وې سيبعث نبیون وقت قربہ زمانہ ہو پیدا کیږي او وخت وتلګ دی وای ونحن معه موږ د هغه مارګرتییا کوو فنقتلکم قتل عاد و ارم بیا موږ تاسو سره دا وی وی ک نه خلق کله ما جاءهم معرفوك فروا به کله چرای دی ته هغه پیغمبر چې پیجن دلې نو کفر وکړه په باندې حلعه الله علی الکافرین الله وی لعنت په تاسو کا کرا یو سړی نپوی ګاهل نو جهل عذر دی هغه ته الله معفي کوي کوڅ سره د په باطل باندې کلک دین اوت الله مافي نکي وي نوې چې کئ فايح الله او قامن ذي قم تبا الله څنګه دی نو ياستفتحون معنا یو داز چې او دغسه ابن كثيرم يعرفون المشركين ديو مشرکانو تان سبق خو چیو پیغمبر را روان دی او داس دے, دے موم بے مرگری کی دا استفتاح و لے فتح مانا خودل چمخ کی ذکر شو اتحدثونم بما فتح اللہ علیکم یہود و مشران و بقبل و کشران تاسو چتاسو مومنان تاورات خبری خائیں بما فتح اللہ علیکم چل اللہ تاستقودلی دی <تصفح> دا کلا مجرد او مزید پا یو معنی رازی خواه فتحا او استفتحا یو معنی بیان خودنا دامن دا که او استقرر ولکن فلرد مستقرون زید و سیدو خواه مقرون زید و سیدو پا یو معنی رازی او چه خبلا معنی که دباب استفعال نغیقی طلب رازی یا تلب طلب الفتح بهکو نو دي تنگ شو کنه <تصحيك> او سوال به وکړو چې الله پیغمبر راوړي او داغه پوهې با نیمنګ پدې زور اور ورکی اللهم انصرنا بالنبي المبعوث هذا يهوديان خبر راغہ صح حدیث نه نم فاسیر قواله چل اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في اخر الزمان یعنی لازم موږ همدادو کې د پیغمبر پرات له سره چې هغه باخر کې راځي چې موږ هغه سره مرګ کړو دا مطلب دی بمجيئہی چې هغه راوي وځو چې موږ هغه مرګ کړو پدې باندې زور اور شو غلبه پیوکو دا به نه دیتي نه بل څه جوړ کړو کوئی داغه په برکت سره وسوال کاو او کنه د برکت فتړې رګې کنه څه د برکت ډېرو کې خان دې ځان نه جوړ کړیو څه ابي الفرز کځګه مان نشینو دا خدای يهودو قول له ما استاد دلیل ګرځي دا یو دا قول نه دی رستو نور ډیر را روان نو کارتبي وی چې دا الله عزیز په اړه ذکر چې دا غي صفات کوي بلکې رد کوي پاغي باندي ادا تزان له په دلیل کې پېښ کای هدي باندي بیا د تمیمه داری حال په صحابي واقعیا پېښ کوي چې هغه ویدمون نو خان رکشيو مونږ ګرځېدو ګرځېدو یو جزيره تلالو تو بومینز کی جزیرا و اوچارا تاوی چدا خلق و خان پتائی اول تا بوزی دکچه اگه تا خسوقتلی نشی نمونگوی چدا غزیت با خام خازو چلاوو او نوی او یو بلا پاکی ناستاو آمونگو تا پوسکو باغی مونگ تا اشاراوکلا چی هل تلرشے بابا ناس دی چلالو کوٹی تا نو یو شی ناس دو نو اگا مونگ نا دیر فساحت سر تپوسو کو چتاسو عرب یا مونگوی چی آو نوځي ته تاسو کې او پیغمبر پیدا شویل دي چې د انم د انم موږ خوشاله شو چې زکارو شو د ما وخت رانځ دی شوې کنه نو دې ته دا خبر او دا دینه تپوس کاو چې تاسو عربي نو تاسو کې هغه پیغمبر پیدا شویل دي وی موږ ته وی او او دا وی يهوديو دا وی هغه تجالو چې قیامت کې کني او قول ده نو یستفتحون معنا دا چې يهوديان او بد عربه نه تاسو نه کوله وروم کوم چې څوک بلان غریبته نه تاسو څکو په مقام عظمه کې څوک پداسي وي خوندې کانا لکه هرکل چې تاسو نوکړیو کانا نوم د اعلان دیو کانا چې دا پیغمبر څنګه دی مرګري څنګه دی او جنگ څنګه کوي داوا دسه کوي تاسو تکم قسم تقریر او بیان کوي دا ټول تاسو نه دي د پاره او چې استفتحونه دی بل هغه پیغمبر ډیر تاسو نو کول او په انتظارو دا ما نه صحیح ده نو کله چرغه هغه پیغمبر چې پیјан د له او کوفر او کفار باندې وصلا نت الذی قدس کافرانو نو په ذیکر په ذاتياند پر دلیل نشته هغه ځکه یو یاد څه وکړ د زوات او فاضله او مبارکه وې د دې نه څنګه ثابته استفتیحون قصدی دې کې زوات کم دي زوات فاضله کم دي او طریقه صدا کله چې یو خبره په شریعت کې نو طریقې هم یې کنا نو تموږ ته طریقه خول شي چې بځوات او فاضله او بسنګ وسيله نشو ها که تواي چې داسې بنې شو چې په برکات د اولیاء په برکات د سلو وروالو یاران په برکات د یو زره پیغمبرانو نو اځا چا دا دینستا دی او خیمونگتا چی دا صحاباو کڑی داسې سی سوال تابعینو کی چاکڑی دا سی سوال تو او و اذکار خطول منقول دی اغمواتا بردی او تا چی خبر که نو دلیل پی پیش که کنا چی دا برکت لفظ کمزه استعمال شوي دی دا حق او حرمت لفظ کمز استعمال شويږي ها نګورئ دي کې او بل قسم خلقی ښا اغيزان ته معتدل وي ای اغيزان ته معتدل وي ولي مونږ ته نسبت کوي چتا سو زیاته کوي کا زیاته نه یې پکاره اغي ته موي تاسو غو بدد کوي مړه اوزان ته معتدل وي نغې سو وي وی نه د برکت او د دې حق او حرمت یو صحیح معنی کیږي هم څنګه وی لکه زماده د پیغمبر سره محبت ته زماده د ولی او د صالح بنده سره محبت ته وی الله دې محبت پوه جوه تاسو ما قبول کینو اې دا نه کمل نشو شکنه خدا تاویل دې ځان او دا تعویل چا کړلې مونږ په تین کې زہ تعویلم نه قبل و چا خبروم نه قبل ته دا ما ماته وای کنا چې د برکت او د حق او حرمت معنی دا دی چې زموږ سره محبت دا او تا زنه دا بهګه معتدل لیکه دی همیشه د پاره د بند د خبره تعویل کید د بند خبره تعویل تساجد ته تأویل خوبه د قران کې چې د الله کتاب دی د حدیث به کې چې د معصوم خبره ده عمل به وکول غالي نو یو باندې خبره او قرنته داغي تأویلات سره کې لري کا قران او سنت مقابله کې چې خبره کوي مو ته بری امام او خبره چې دلیل پني د قران او سنت نن وی غور دواه اته دلته کې د کل ویڈیو صالحو دې په خبره کې تعویل کوي دې کې تعویل تساجد ته مفسر خبره کړې نه استه دلیل شو دلیل قران او سنت ته نو مفسر هغه خبره دلیل ل체 هغه په آیات پیش کړي او حدیث پېش کړي ا چې هغه ځان نه خبره او مستند نه دنو تا دو اشاعت وال نه دی دلی ری د درسونو کې کله قران یو کله حدیثي زم موږ دې شی یو چې امام بخاری دا قول پیش کړي خو سند یې نشته بس لا څه دا خبره زموږ سره سرکار نشته که سند ذکر کین بیا اٹیک دا که سمه خبره ذکر کړه خو سند یې ذکر کړي نو بس موږ دې مکلف نيو ادي خو ارسمه ني دي دلیله پاره خو ارسو دلیل له کمرا قل فلاحرات نور لزیراستا فلانت اللہ لالکافرین دش پک خطابات ذکر شو ہم با اعادت کئی دے ٹولو خطاباتو چس ذکر شو نشان دی ہی با بے سمشت بی انفسا دیر بد دیں اغشیم خرشیا کلو پاری زرح کل زانو نا ور قران کې غلی یو لفظ فذ د معنا کې مو مستعمل یي خپل معنا یي نو د کې مستعمل شي د اشتراح په معنا غستلی ولا تشترو ماخله او دت ایمانا د اشترا نه دا باعو به انفسان خرشیا کلو پاری زرح کل زانو نو په ضد معنا کې مستعمل شوی دا هغه څه شي دي چې ځانون ورکړل او هغه شی واغسته واشي خنو أي یک فرو دغه دې اسما دما تفسیر دې کنه ښه ما خو همیشه مو جملي نو د هرستو تفسیر راغې هغه ډېر بد شي سده أي یک فرو چه کفر او کب ایمان ظلاللہو باقی کتاب چه اللہ نازل کرده دیم داولی دا دی روغو کلی ونیو دومرا چه زن خرس کو او داس شیواغ است چه ډیر بد دیر بدد چه اللہوی بیع سما دیر بدده اکڑو ماللہوی باقیان سوال کوا چه اللہ مازا زد نو ساتی او که زد کراغلن تبا هم زن خرس ای بیا خواب باریان د وایې د نو نا مدا زت یې چا سره او عین نازل الله من فضلهم زت دې خبري سره چول نازلي الله القران على من يشاء من عباده باری پیغمبر چې خو خيوا د خل بنديانونه فدي سره زت کو خدای سره او کنه د دا, دا, دا انتظارو چ دا آخري پیغمبر بوم په مونږ کې پیدا کیږي ها مم زرما ټوله زما انبييا پدې کې راتلو راتلو راتلو حضرت يعقوب عليه السلام نه پس کڼه په زور غونو نو دی وی چې دا آخري پیغمبر بوم په مونږ کې پیدا کیږي ادي ته نکات چې تاسو دا خپل قدر وکو سو کوم قتل کړو چې دا هم تاسو کې پیدا شي نو چې هغه عربو کې شو فلما وجدوه في العرب حملهم ذلك على الحسد چې خبر شو چې اخل ته پیدا شو عربستان کې نو به دي عزت واغسته چې داولي دا خل لازمون ډیر به عزت یو کړه څنګه یې غډیر لوی عزت او لور کو هغه عربو لورکو داولي بس زمونږ نه نور سنکی حنبه منوي وخ خپل ځان موي واستخه تہ یہود دہ اللہ داس محرماکل جی بغیان کې را لخوا پزت کې را لوم جنازلي الله خپل فضل باغی محمد صلی الله وسلم چې فخ هوا د خپل بندیاننا الله په خپل خواه کار کې اخوځي اخوخې تنګوري چې يهود به خپشي يهود د زړو اوچوي الله خپل پیغمبر رالي ګو کتاب بنازلي فباؤ بغضب على غضب بس ډیره ګرشو په یو غضب د پاسه د بل غضب نام تقرار مطلب کثرت ته سو ډیر غضبونو کې راګیر شو پیغمبر سره دوشمنی قران سره دوشمنی اغه اسه کوي یا خپل تورات راوغستو او قران سره کی خود کنه نو یو شیو نو هغه هم غورځاو سيو غزا کو نو پر دیک تا خپل پیغمبران نه منکارو ولل کافرین عذابون مهین د دې کافرانو په اړه عذاب دے رسوا کونکې دیو شو با ذکر شوہ دویمه ذکر کوي و اذا عقیل الوم کله چې ویلی شدې تا په دعوت کې آمینو ایمان راوله بیمان زل اللہ او باقي قران چل نازل کړي دے... تاسو کتابونه منسوخ شو قالو نوائی دی کے نو ایدی په جواب کې نو امنو ورن کار نکي ها خوا... دا څه چاله دی... مون خو ایمان راوړو ولی نه راوړو بیما نزله الینا باقي تورات چې په مون نازل شوي دا دے... ګوره سوال تیدا شوي په قران باندې ایمان راوړل نو جواب یې دا سه ونکه چې یا راوړل یا نه راوړل جواب یې دا سه وک چې مونږ په تورات ایمان راوړل غوړ د مولا خبرې په پته وړیر په ګرانه پويږي د دې څه مطلب دی الله یې ته مطلب بیانوم کنه د دا, دا مطلب دی چې مونږ تورات منو انور کتابونه نه منو دا مطلب شوکره ویکفرون بما وراءه ذی کفر کی پاک کتاب چرستو د تورات نه نازل شوه دی و هو الحق حق دی چې قران دی وګورئ کوم ځای ویلی چې موږ قران نه منو دلته شته چې تخکارا اوله عربیزه تو وی ویکفرون ولې ته خبر نه به معلومول کای کنه الله تعالی عقل درکله بازه خبره بخکاری ابازه وداسي چې تبه سوچ او فکر کین معلومه وي ښا چديده او چې نو امنو بې ماون زل علينا نو بس پته ولګي چې نور نه مانی ښا او نور نه انکار شکان نو قویلی ندی. و د دې حالت د تقاضا ده کنه ښا او دا قران حق کتاب دې تصدیق کی دا کتاب نو چې دې سره دې اوز قرآنی پر ایخ خبره کې رانیسی خواه چستا خبره سئی ٹک دا منگ تورات نه انکار نکه وغام دا اللہ کتاب ده منگ پیوم ایمان راوڑه ده پستا رشتیا او دروغ معلومه خواه چتا پا تورات ایمان راوڑه ده نو دا تاسو چسو کوین دا پا تورات کشتے پلواتوایا پل ما تقتلونم بیا اللہیم ولی قتل وی تاسو نبیان دا اللہ من قبلو دا وقت سرنا دا محکن دا پخوان دی دا آدتو ان کنتم مؤمنین کجر تاسو ایمان راولی پتورات باندی نغیقی اجازتو چی پیغمبران وجنه دویم ولقد جاکم موسی بالبیناتی یقینا را غلی و تاسو موسی علیہ السلام پر دیر و معجز و ثم اتخذتم اليه من بعده نبيا تاسو نو اسخلهره اي عبادت سرا پس دجلو د موسى عليه السلام نه وان تم ظالمون اوه تاسو ظالمان هغه اول خطاب ذکر کو کنه ها اعاده ده په بل شکل کې بیانې شبهه او داغي جوابونووم کوي اور سره داغي خطابات او اعادهوم کوي چې کوم مخ کې ذکر شي وي چلاوی رواه مکن دا خبرې صاحب نو مطلب دا چې پتورات کې دا اجازه ته چې د سخی کوي دا څنګه ایمان دی درې موږورا او اذا خذنا میثاقکم یاد کوي چې وغه ستمو وعدهستا سنا ورفانا فوقکم تور او رحمتکم پتا سبانه یو کوی تور حضورات اناکم بقوتهن چواخله هغه تا ورځ چې درکړې مې تاسه تا ولیکن هغه ست هم نه دي عمل کول از دکړه کول نو دا معنی و چواخله ویلو لې عمل په او کېم عقیده په صحیح کېم عمل سره ولې دلاب کتاب عمل کول ګران دي نو قوت غالی کنه ها واسمع او قبول یی کین قالو نو وېدی سمعنا چا لا قبول کلیم د کنه بس چې تا مون قبول کړي تاسو انا او حاله ذات قضا کولا چې مون غنمنو یو زغیزه زبانه قل خبره نا سمعنا په جو دا او په عمل سره دا وی چې واسوېنا مونږ یې یا په جبهه سمېناوي په ذل کې واسوېنا اوس مطلب چې کستا د پتورات باندې ایمان یې کنا دا الله اسکارو چې تاسو بحن الله غرو چې تاسو پنښت کنه ایمان تم ده وہ شربو فی قلوب الملجلا بکفرهم فسل کې ځکه انکار کاو چې څوک له شیوه د دې پزرو نو کې محبت تسخیه توجد کفر د دینه دغه اسوینه د دې ځوې ماننه تواځه هتو کو چې د اسوینه د غی د زلو आवाज ده ښا ولی ووښربو فی قلوبهم یا دې کنه چې ځل کې د تسخي محبت نو امن نه پکن راته کنه دا زه وی دو کفر د دینه په الله باندې ځکه ځل کې دوه محبت نه زیيږي نو چې د سحي محبت په کې راغ نو د الله محبت تنوته به کوفر وي بل اوایا وته جوابونه وشو ها ورستو اخیری جواب پاتې دي خدایږي جزات ترس دې نو ځکه دې دې کې وته وی چې ګوره دا تاسو چې څه کوي کنه انبيیا قتلل دستی عبادت کول او نافرمانی کول د الله کتاب نه دا تاسو ایمان د دې خبرې دعوت در کوي د ایمان وړنا کار ده ایمان چا تداسي وي ته کله تاسو ته جي سوې دا ایمان یې مبلغ فرس کولې او دا سیزونه چې ذکر کرنه دا دا دا داوات تیخا قل و توایا بِعِصَمَا دیر بد دی اغا شی اغا سشی دی اغا قتل دام بیاو عبادت دسخی انکار دا اللہ دی کتابنا دیر بد شیزونه دی یہ امرو کم بی ایمانو کم چی امر کتاب ستاپ دی ایمان ستاسو ان کنتم مومنین کچر تاسو مومنان یه اخری جواب دا کوي چې په دلیلونو باندې د دې اسلام نشو و الله ول چې لنیو ور کوي ولذي اقه په خبره کوله چې مونږ ګور دا الله بنديان دا الله محبوبان یو زمون مشران پیغمبرانو مونږ سره خبره مکه وای مونږ ته سوکرار سی نن مونږ ډیر دا سی مو د عیان شتاکنا. اغیبه که ده نوره ده مسلمانان نگرنی خواه سره شای جاره اخیده د دی زینه او چا حسن بسری تر سولی ده چه حضرت احلی تر سولی ده چه حضرت عثمان تر سولی ده او با نور ستحجیت نشت ده حالکه داخد یهودو کارو چه غی عمل نکو او پا دغی بانده ظلم اضبوطو خواه چه موند چه اولادیو ن الله ول چلينی او كل اوه یات ان كانت الدار الاخرتو کچری خاص تاسو ز پاره دا کور دا اخرت چې جنت ته عند الله ن الله سره خالص تم من دون الناس داسی خالص بيد نور خلقنا دیو بکه نور ن کنا وی جنت خاص زمونږه زایده مل سوک بہت ناراضی من دون الناس نلای وي چې دومره یقین وکنه چې دا چې اُمره یقین پیدا شي په خپل ځان باندې چې بس زما مرګ او جنت نوغه ل سوال پکاره زمرګ کنه که څوک نکي خو ځکه نکي چې لادي مرتبه ته رسیدلې ندیخه چې دې مرتبه ته ورسې نوغه ل وي سوال پکاره ښا انبيیاء بعضو سوال کړو کنه نودي تعالی وی فتمنا اول موتان سوال کې د مرګ إن کنتم صادقین کچرتہ سرشتنیے دا مرخ سوال نزل تمانا صدا مباہلہ مباہلہ او کہ خوا او سر لازم دکنه مباہلہ دی توئی چ حق پرست او باطل پرست ب دوار راوزی میدان تا یو به یو پلی لې خلاص بل بس قصلا استا او دوار او وی چې الله سوک دروغجني ته پہ لعنتو کې بس اسانه خبره چې الله سوک دروغجني ته پہ لعنتو کې بس بیا وته ګوره بیا په دا د نبی له سلام د نجران نو سواراو سره کولې ناغین کارو کو وین نن موږ ګورهږي چې مانو ټکس مانو خدا د سره نشو کولې پوشو کنه ها چې اوس خطبه کوي دیتو اے کناي مباهله بوکو کهاله کي خدا ولن يتمنوا ابدا او چري دي مطالبه نكئ دمرګ او مباهله نكئ ن तयारीږي بما قد دمت ايديهم دي تخپل گناونه معلوم دي کنا سبب دا غي چې مخکې کړي لاسونو دي ولعليمم لا بالظالمين الاخه پوئږي په حال دي ظالمانو باندې دیم باها لیتا تیاری گی دیتا خواه خیرت معلوم دی بلکل کنا چی بس ورد لدی اتا نورو نتاو دی وَلَا تَجِدَنَّمْ اَحَرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاً خَامَ خَاُبَمُ مِتَو دِي يَهُو دُلَرَام دیر مَيَن در خلقنا پا جوان د دنیا باندی تا دا اغی حال تاو گو را اغی پا جوان که نشتا چگی زانسر داغا دین بوتل کی اوبر اوڑی اگید داغا نسکی دیکوی داغا دی دا جراسین دا ولی اگی پا جون مجند دی اگید دی دی دا شیر نخوری دا زانسر پیک شیر اوڑی داغا کی داوی طول دا جراسین ندک دی حالا کس تانا خو خدی کنا تو خود مرزونو جا لے او دا خلق خو خس حتمن دے راجل اللہ سوایجو کلاصت اخلاص کو چن چوپان چو وجود نه دی دا پد سرې نیولې ادی په ژوند دنیا ډیر ماین دی زه انداز ساتي سری کی پیپل ته نه جوړ شوی او شرم نه او ځان سری ک نته وې دا بیا پنځهش تو کال شو دا دې په دنیا ماین دی کنه ها ومن الذين اشركوا او داغي خلق نوم زي اتمين دي چا مشرکان دي اغي لا جمهور رمضان خیال نساتي تكذيج سم رمضان سات يود احدهم محبت او ارمان کي هر يود دينا لو يعمروا الف سنه چور کيش لو مر زر كلام الله يكو مر دير شي نو چل بوشي دا خلاصي سبب خدا نه دی چې دا عمر ډیر شو دا مستې دا قران نه څوک نه خبرنو دا غیر دعاګانی هم سم نه ښه خو حاجی ودی با باګان نو او بهګان نو بلوک شران ته دعا کولا چې څوک به خفق وکنه نو به زړکل نه شي یا خدای د ایمان دعا او توکا چاله دی ایمان نصیب کا الله زمرګ دو سختو نو ساته په پیغمبرانو خدادعا د واګانې ادی بوئی زر کله نشي د جهالت تواګانې کناخه وا من العذاب او ندی اخلاصون که ذلنا د عذابنا اي عمر کومر ددشي زر کالم ما هو مبهم ده او اي عمر یې تفسیر ده سوشین اخلاصوله اي عمر تازر کالو مارو اللہ وصیرم بی ما یعملون اللہ لی دن کے دے پاک کارنو چی توحید سور بقر کی دعوی ستن میں یاد پورے ابو سورو کی دین ارسطو مسئلہ رسالت یو بل سرے ولین اس دیرہوڑو څنګه دا توحید دنیا کې څه بیان کړل دي پیغمبرانو داغه پیغمبرانو دعاوته بیان کړل دي دا چې مخ کې ذکر وکه کانا چې ما د پیغمبرانو تایید کړو په جبرئیل علیہ السلام سره بلاو ایتاتم پیغمبر راولې کو جبرئیل علیہ السلام چې څنګه نور ته وایي راولا واتے ناموسل کتابا وقفینان بعدی برسول واتے نہ عیسی ابن مریم البینات طولتا وہی جبریل امین راوڑیو یوا ذم <تصفيق> نس دیس سره مناسبت دا دے جدی تا د مباہلی چلن ورکړې شو نو یریتو اوراله پیغمبر 23 زمونږ روغ آسان ده و مونږ تدا هوا یا يو څه تبسونې تنه وکړو چې جنتیانو اول خوراک بسوي نبی لي السلام ورته وی چې اول خوراک کبد حوتن لمي کلیجه دا ولا لور کوي هغه وی او بسې خبره ده نور بعد یې غلط غون دیو بیت نداوی چې بس یو خبره زمونږ پاتې ده اغه سره بیا زمونږ اوستا جوړ راشي یا و یضا ای تا تاسو سره ملائکو کې کم ملائک راضی نبی علیہ السلامی جبرئیل او هو ذالک عدونا فی الملائکتی دا خو زمونږ دښمن دي په ملائکو دا خو زمونږ په مشران او عذابونه راوړي <تصفح> دغه وخت نه سربځکړم ادا کیسې وته نو دایا تونه نا نازل شو مسله د رسالت د سنجه له سوره بقره کې د نه هو شوبهاتونه اذن نه هو شوبهات مطلب سو چې ستاره رسالت نه منو شوبه ول د جبريل پبارکې چې زمون دشمن دی دویمه شوبادو سلیمان علیہ السلام په حق کې طاقت تا پیغمبر وے یا دوګر پیغمبر وے درېمه ملائک په حق کې چتوې ملائک پاک خلق دیو اړخ دنیا کې د صحر تعلیم ورکاو او سلوورم بیا و مؤمنانو کې دا سه الفاظ قرول چېږي کې به د کفر او د شرک خطر او دا چلی شو بنزم په قران اعتراض کو چې دي کې د ناسخو منسوخ ولې راضي دا معلومی چې د الله کتاب نه ده کني دي کې و ناسخو منسوخ نه او شپغم ټولې اتفاقا او چې نازولښتہ دا خو یموند ټولې اتفاقی مسله راها دې کې اختلاف نشته و هي چې الله نازولې شته او هم دا داو چې الله تاسو سره خبرې کوي مونږ سره ولې نه کوي زمونږ نه په سبا باندې وچته او ته بیا د قبلي مسلې چې زمونږ قبلي ولې پریخو ده دا ته زمونږ بې عزت یو او نه هم به دا یی چې سو فاطمه ور واده عبادت زې شو د ډول سر نازې چې تمام اشپا په بهاري کې ډنګ ډونګ او مېله سنا او غاني او ته وسوي چې سفافه مروازه حج زيدې نه نمنو دا حل يرته وای چې په پیغمبر باندې په یو ځای کې نه هي اعتراضونه شبهات او شي کنه او دینه ونور څوک بچي دا داغری صالته کا ملا اسبات اثبات کی ده هر شبه جواب کی ده هر شبه جواب کی نوال شبه ده جبریل امین تاثر راضی و غضمونگ دشمن ده نموستا خبرن شمن لی دو دی جوابونو اجمالن و تفصیلن او جوابونه تحقیقی او الزامی دا بکر آوستی خواب قران غور ده علم کتاب ده تا تبارس خوئی اصول به توم خو یو قل من کان عذو ول لجبریلان اوایا غسو ک چې دشمنوی د جبرئیل علیہ السلام مده دی ملشی جواب سره نشته پاین نو نزله وه علت ته حضرت شیخ ده پنده بوی چې ډیر زله شرط سره جواب نی جزانه او علت قائم شی په مقام داغې باندې یو داغې نزاځي دي دا من کانادو ول لجبريل فليمت غيزون دي له مرشد غوسينه او جبريل 바라زي او یا لا باسه له هغه څه ګنا دي خو ملائکه دي ملائکه سره سوک دشمني کوي یا ذا په هو کافیرون کارهبر څوک چې دښمنه کوي جبرئیل علی سلام سره نوغه کافیر دی زکه جبرئیل صلی الله علیه ورازی دنیا ته چې سره ځان کوي ته کنزل کوي فین نزلوا علی قلبک دا جبرئیل نازلی قران لارستا پزړوان دی به اذن الله اذا الله په حکم امر دل تک امرات ته نبي امر الله ده رستو رازيل ته وي دي جدا معناي دخلا او طويل جلال او سراوي دنيا تا کم كلام راوي كما خزانه راوي مسدق لما بين يديهم تصديق كون کې داغي کتابونو جمعخ کې ده نه دي وهدا او يا به هدا او به انتهار ارحنمای دا قران قرانا دا چراغ دنیا ته نور راو کوته تیاري لری شو د کوفار او شرکو وبشرال للمؤمنین او ډیر له خوشالي دا پاره د مؤمنانو د مؤمنانو یې ویخه یو خو زینو روح خلق خوشالي کنه نو خو په حال کې چه غلی بیزتی کئی مستی کئی شیطانی کارو نا کئی ناقی پا دی خوشحالی گی اما مومنان پا سا خوشحالی گی چه ده قرآن ختمی دا قرآن درسی ما ختم کړي په ناظره باندی په ترجمه باندی پا حفظ باندی اوه اوه قرآن خودوی را لوه خوشحالی دا او خلق تینا محروم دا خاص مومنان غریب دې پوېږي ښا او بشرا للمؤمنين دا چې کتاب راولې او غصه را دښمنۍ کوي ظالمانو دا جواب تحقيقي جواب دی توې ښا چې داغه په راتلو کې سمره फायदा ده سمره خیر ده اوس الزامي جواب کوي وته من کا نعذو وللله و ملائکته و رسله چې دشمن وي د الله تعالی او د ملائکې د الله تعالی او پیغمبرانو د الله تعالی او جبرئیل او میکائیل خاص کر د جبرئیل السلام او د میکائیل السلام چې دا هغه پیغمبران دي نو د سړی کافر ده دلته جواب نشته فینل نعذو للکافرین او الله خو دشمن دې د کافرانو نده ځان تلوي چې زه محبوب یم چې مونږ د الله محبوبان یو الله وي کافر دې او کافرانو زما دشمنان دي او زي دی دشمني ما دې څنګه ما تناسبت کوي جوابو ش دواله پسمه چې جبري سره د سومنه سم مطلب شو په راهرې شواکې با پیغمبر ل تسللی ور ولی ولې دا دل تواغه تر رسید کنه ښه زورې خواغله زور خواغ راته نو الله تسلی ذکر کوي چې تمه پریشان کېغا ستا پرې حالت باندي ایس اثر نه پریوږي کله ټول دنیا وای چې ته نه پیغمبر نه پیغمبر وای دی کنه د دې خلیل سیت بار دی ولقدان ذلنای لے کا یا تیم یقینا من نازل کړه تا آیات ناډیر واضحه چا یاتن توحید دی او ما یکفر بها الا الفاسقون ایستوک به دین انکار نکي مگر بدمل خلقو تبدملونه خدای ارسو کو ساتي خ بدمل خلق دې کنه هغه أغيبو قرآن نازارنه نا انکار کوي دا غيب خلينه و ناشنا خبره اوري ای مولاوی بل کار نشتا نن یې پیغمبر جوړ کړې دی دا دی خلک ویلي کناخه بدامل خلک بداوې ښا چې الالفاسقون او د فاسق په معنا موږ نه پويو کتابونه خلابل سوې وی فیسق 파را به کې نو پخوا هولې قرآن بل سدي نا ربينا سه یو خبره پسی شي مفسرینو د فسق معناوي خروجو وي عربوي چې فسق قتل قشره د میوې نه کې لري کو ایمان ادا کنه استان ایمان لري شي نو پوست کې ده نه لري شي کنه فسق دي ته وي خروج عن الايمان قرآن په خپل معنا کوي او التيم کوي واه يَمَاؤُ ذُلُّ بِإِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ عَهْدَتُهُمْ أَوْ كَلَمَا عَاهَدُوا عَهْدًا حَر وَق کې چې وعده کړی د يهودو یو وعده نه پزاهو فریق منهم ما تکلې دا غې لري یو ډلې بل اکثرهم لا يؤمنون بلک زیادت دین الله وي ایمان نه وروړي چرته چ مسلمانان شي عبد الله ابن سلام و غیره هغه نور نشته په دې کې ایمان راوړل دا ته صلیحو پیغمبر لا اصل رسالت د دې ځای نه شروع کیږي ښا زګا صلی او یاتون کې توحید پوره شکان او د دا, دا طریقه ده چې یو مضمون په بل کې داخلی چې زنجیرته نه جوړ شي زنزیر خو له جوړي کې یو کړې په بل کې نه نوځي کنه رسالت مساله دې دینا شروع کی خود کل من کان نس لب چې یو بل سره ربط راشي د ما سلی توحید او د رسالت ولما جاءم رسول من عند الله کله چې راغی تا یو عظیم شان پیغمبر د الله تر افنا مصدق لما معاهم تصدیق کی دا کتاب نو چې سر دی نه بز فريق من الذین اوت الکتاب او ورزاو یو ډلی دا وی کسانه چې ورکل شي دا غي ته کتاب زه او ورځو کتاب الله کتاب ګورو و وراء ازهورم رستو ذ شغانونه دا ول ذ عالمانو الله وی ذ عالم مکان نو لا يعلمون اسی عالم پنو عالم چې عملي پني نو عالمي کانو لا يعلمون بېلکو ته وې دا جاهلان جټ خلک دي ښا دی په دینه پوېږي چې دا قران دا دی کدا ډایجست دی کدا دا داو دا دا دا دا کتاب دی د انگلیش کتاب دی دا مخکوم دا چلشي وو ځنلې کتاب نه هجوړکړی وا نو تصویري دې کتاب یې سٹو نه دي ته وې چې ظالمانو قران عمر وي مړ دا قران نه دا مونږه د هغه ډکشنری ا ډکشنری دا یوه ده ته هی کوم نبی اسلام ویلو چې لترکبوننا سنن من قبلکم تاسو بالکل د يهودو په قدم قدم کې ده نا قدم باندې قدم يې هېد کنه څنګه چغید الله کتاب شاته ورده اورډکشنری را ندیوم دغه څو کنم لا یعلمون نو پتاول لګی ده کنا چې د عمره د قران نه نفرته کو چې خپل تورات یم پی پرې خوځم چې د ای دواله مسله خو یوا ده چل لا تتخذو من دونی وكیلا توراتم داخله ساده چلای بغیر زمانه بل موار نشتا اغه دغه مسله ده ندی خپل تورات ورځم ها میچ دی نو بیا نور کولو نو الله وی خپل سحر کتاب نو د تعويذونه دا کوډ مونترو په شریف کې دای په دغه لوی لوی کتابونه دي ښه هغه ته دی موته وي هغه مون تک نه خوشالۍ دي پکې او مالونه دولتونه دي پکې خو دا یو شباه جواب شو په حق د جبرئیل السلام کې د ته ویلې شي د ملایکو د پیغمبر اسلام کې یو عقیده ده بګای د دین اصل مسلمان کې دې چې وملائکته یې زاغې دا مانو چې وملائک معصوم دي څوک چېږي سره دښمني کوي یا کافر دي نو د انبياو عصمت بیانې او خاص کر د سلیمان عليه السلام په اړه تراشه او مطلب باندې عصمت د انبياو یې ښا وتبروا ماتت لشیاتی نو علی چکله دل الله کتاب یې پریخود او شاته روان شو 파غه سهر او جادو پسې چې لوستبه شيطانا نو شاید شایده سليمان عليه السلام کې شي اتوین او پسرینوي من الجن والانس دغळा پکې شمار دي کله په نو غریبم د سحر تعلیم کو او کده بنديان نو غریبم کو او د سلیمان علی اسلام په زمانه کې علا دا الفاظ دیو بل پا مانا رازی خواه فی ملک سلیمان وی مناسبو فا علی اراغ دی کزان لسو نکتایی که نخوا علی دا مطلب چی قبضے په پا ملک باندی جا دو خلق ځان تراجی کڑیو دا خوش سلیمان علی اسلام دا خوش سلیمان علی اسلام خبر شو نو زبتی اوکو کنٹرول ایو پما کا فرسلیمانو کفر نو کڑے سے ہر نو کڑے سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاۃ ینا کفروم لیکن شیطانانو سے ہر کاو ذوزلیا و تکفروی رستوبموی جس ہر کفر دے سے ہر کفر دے کفرا ماناسو سے ہریا دی کفرو معنی کوي څنګه کوفر وکاو یالیمو نن ناسه سحره خلق ته د جادو نظم شعور کړتي د نبی له سلام په وخت کې يهوديان و غيوي چې سليمان له سلام ساحرو هغه به خلق ته سحر خو او دا پیغمبر وای چې هغه پیغمبر وو ګوره دی هغه ته پیغمبر وای د اعتراض او سلام باندې نل جواب کو چنه اوما کبره سليمانو شهر شيطانانو کو دا په زمانه کې کو باقاعده مدرسې جوړې کړې وې هغه بندوګه توسیلمو چې کله پته وته لګیدا هغه سه ختم کړ او کتابونه یې سهره او جهادر واغستو او ير دا خداسي ورځې کې کې خدل غوالي چې دی وته وی د خپل تخت لاندې ښخ کړم ابلیس خو نه نظر نه استل نکنه ها هغه خو ته دلري نکاته نه هغه وی چې زيره صبر وکو صبر خوشې نو کله جو سليمان علیہ السلام د ابلیس خلق ته وی دغه دلري نه خبر رانی سي کنه ډېر لوی پی سليمان عليه السلام چې دا بادشاہي کوله په پیريانو په دیوانو په مارغانو په داوی د سر سحر او جادو نو خلق بدو غنل چې دا څه و هغه پیغمبرو نو دوی چې خو حمد نو يرغ نو داغه د تخت لاندې هغه چاته پتاوه ا کتابونه يرواغ استو ادولا بیت سانڈلیو گو روی سحر کتاب دیو گو روی نو تیر خلق پدیگو مراشو به بیقو ابن کثیر وی امام راضی رحمت الله علیوی چه حازا ما کتبا آصف ابن برخیا وزیر سلیمان ابن داود داغ کتابو نئی چه آصف ابن برخیا چه سلیمان علیہ السلام وزیرو داغلی کلیو وبهذا ملکہ کوم پدې تاسو باندې باد شایي کولا کنه نو بس داغه وخت نه خلق پدې سحر او پدې مصیبت باندېښت شو د شیطانانو سحر او جادوخه اتروسه دنیا کې چليږي دوهمه شو به د ملائکه په حق کې و جواب کوي چویلي چې تاسو سحر او جادو ته کفر وے الله خوځيده پر ملائکه را لېګلو چې خلق ته تعلیم ورکاو بل هغه جواب کوي اما ان ظلال الملكين او پاره یې هر پسې شو چې نازل شي او په دوه ملائكو باندې په بابل خار کې چې او بل نو ماروتو هاروت ماروت اجمیدا زګره نور مصرف دي او جمادا او علمیت ته نو بیا بهروې معروې ویل شو ملکین نه بدل لکن نه د د غ نوآ تعلیم حیثیت چغې څنګه تعلیم ورکو نو چې زور د کوپه او شرک جوړ شو دح او جااددو خل په بیا دا پرښ نه شولې کپې غمبر به راغې معوجزه پشکله نوم خلق بویرنه پویګوچی جادوګر دی کو جادو پیغمبر دی کاپل و جادوګر نشته نو هغه باندې ومن د خلق شکو چی دا او پیغمبری کو جادوګر وای مونخه نه پوی کله راو ل عزت دوه ملک راو لېګل چې د خلق ته فرح وکه هو الابتہ شهر او جادوخه چې مخکته نسوګن واخلې چې ورته په دې باندې بیا کارو ننکه ها تبہ ظاهر نژولیږي تبہ جادوگر نژولیږي نو بس پدی طریقہ به او هو چې سه هر دی توي ا ماعجزہ ځان لشه طریقہ به وتا او هو فقهاو مبصرین یا مثال بیانې لکستانه سوک تپو سکی چیرې دا سودوی حرام دې کنه نموږ چې دا تجارت کوو یو شی واخلو پسل باندې او خرڅوي په یو نیمسل نو دا سود نه دی په 500 روپیا پکې سیاوشوي نو ته وته نه دا تجارت ته نو به چې سود څه ته وې یا خدای دې نو ته وته دې سود دی ته چې تھا سرهم پلاس کې پیسې دي ابل سرهم پلاس کې پیسې دي او ته ته وې چې هو دا واخلە او ماله دا زر روپے واخل او ماله دو دولس سواراکا ولی دا بینک منیجر ده کن اغوی چه دا زر روپےی کلسار که داوالا اماله دولس سواراکن زلی زلی راکا خیر دی اتا دا زر روپے نوی واخل ها کلسار که نوائے دا سود د دا داکارو نکی خوا دا دو سو روپے پی دا پاس سود راغې دیتا سود وی خوا یا یو سړ سره کالی دی د سررو ابل سرم دی اوغ چېره د ماستا د نام خوخه ده نو دغه را کا کستا دا خوښ نه دا واخله نو بد چې ضرګر للوړ شو چې دوړه یو مر بلکل یو مع شپ کې نه که نه بس خیر بهدل کو او سره چې ستا دغه ډیزین خواښ دی که نه ګورې چیزې ate پکې نه اګه زیاته پکې راغنداسود ده نو é, دا باز خلقو ته نوې ته عالم ستوي عالم به خلقو ته سود نه خي نو تو بیا وې چې دا خوارو عالم نه خلقو ته سود خي سود خو حرام ده دلته خدای بندا دا سړي ډېر سي زوندي شوک بوي چې ګورن لانیغ لا نو وینیو اولاسیته نا پرینوکو ګورو تغلې کړیو اته بو ته وی چې تغلا پیجنې ولادی ته وی چې پر دایمالی محفوظی څوکدار ناستی جننده او توالی خو حفاظت کړی ایو سړی راشي او غته نووسین دغه غلا کردې دغلان نه چې تته کور نصو شي پټ کی دي دغلانوي هو استاد مور او پرلمال دی استعمالل تا نه ولیا سپری کی دي یا یو سړی ولګیو د مدرسې نه کتابونه اغلا کی او چې تاسو ته نو پولیس سره پېښ نه چې ما سبق و یا ما سره پیسې نه و نو دی وای چې ځه شوبه پیدا شو چې شوبه پیدا شي نو حد نه جاری کیږي وته خلق ته سرقي مطلب نه بیانې چې خلادي ته وي خلخ بووي چې دا او خلقو ته غلاګانی دا ملایکه فضيبت نام کړیو وي په په نو پد نام اغي وحلقته د سحر دغه هو چې دا سحر یو دا نو دې دا مته چې ملایکه د سحر تعلیمي اې او سحر او کفر دې و من احد تعلیم منور کو دې د્વાلو هیڅ اتا حتا یقولا تر دې پوري چوبې وزربې په لګاو انما نحن فتنه چبې شک مونږه امتحان یو فلا تکفر نو تا په ګوره کوفر نکې توه انکار نه وې چې ما کو سمکارو بارو مونته لکه نن چې حلق مونته دی ښا دال ملک تعوذون او صبر کې لیکي یا خدای ته باقاعده قارون فرعون حامان کافرانو نمونه پکې لیکي څوک یې پکا غزلې کې او سرمن کې باندې کوي چې سو کولاوي نکنه سو کې پا غې باندې ولې کې ناشن سہی په دا کې خط کوي اداوي ورکه تمبې شا تکی دا دا دا وردست سحر او جادو ده وردست پخوانو چه تخا ادا نمونه پی دا ارواح خبیصو لکلی خا اچھا پا که ارواح تویی بای میکائیل با دا تاویزی یسریا دا اخکار سحر او جادو ده ناغی باوتاوی چه فلا تکفر تو صرف دم روکا چې او پی جانا چه دا جادو ده او دا معجزه دا او پی جانا صرف دیده پارا فلا تکفر کفر پی مکو فیتعلمون منو مازدکو بخلقو دا دیدوارونا ما یفرقو نبی بین المرع و زوجی اغا سحر چی پاغی سر بی بیا د خلقو کورو روانول ولی جدائی بیراوست پاغی سر پمین دا خز و دا خاون کی او سم چی سحر دینو ټول په داگی کې لگی سحر او جادو طول پا دی کی لگی چکه له دشمنی پیدا کوا چنځدی خپلوانی ا چې لری ناغي او بل سره یو ځای کوا بین المرئ و زوجی ټول کار په دی جاری دی ښا دنیا کې اندا سحر او جادو دی کنه دا سحر او جادو څه یو کې سم نه دی ففسرینوی شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت الله علی وی چې هر سحر د دې نه خالی نه دی چاږي کې غیر الله تاوازی شعبدالعزیز رحمت اللہ تفسیر عزیزی کی امیلی دی هر سحر او جادو کی غیر اللہ تاوازی تا دینا خالی نئی کا نخل نو کدگا تاویس چوتو تاوی نوم سحر دی کدگا گیشوا نوم سحر دی کاغد زال قبر خورا شوا نوم سحر دی چا تا دی ورغ او غیب السبال جد. ښه جان جور شو هر سروان شکر نه خوش طالیو تا واله کارونه الله کوي ته باندې زميخ کوي ها او کاغذ شکر نه خشې شو چې وي غردو تا مڅدارې وستا اقز د چ په سبان لرياله کنه توبه وکړئ توبه کاغذ داسې تاوي شو چ لوهودهوت پوینه لیکلي داغور ته دي کاغذ 220 چې لیکلي او بیا د چرګ په کوناکه بند کړی څه قسمه قسم تعویزونه یې کنه نه دا به يهوود ته نو معلوم ښه د دې توس معلوم د دې کارو نه کوي ما يفرقن طول د دې لپاره چې خلکو کې جنگ شور زوق اور سروان کی دشمنی جوڑی شی ازیدہ پارخه اوماں بذاری نبی من احدن او دې نقصان نشور کوله پس هر سرای چاته نفع او نقصان خدا الله په اختیار کی دی دبل چا په اختیار کې نفع او نقصان نشته یم الا به باذن الله ها مغرض الله په اراده سره دبه شرک او کفر وای کا او چې الله راځه نو اثر وای پکی واچو په دې خوب دې ایمان نپاک شي نور اثر الله چی پار سکے دا چې اختیار نه دی د امتحان دې د الله په دنیا کې امتحان زې دې کنه ها چې تا دومره مل او تللا تا غیر الله تاواز کو زنده مشرک کو او دا چې تا د قران نه یا تون الټو یا دې په یا خدای تو په پلیته باندې ولي کلو دا ظالماندی په پلیته باندې قرآن یا تون لکي اجسمرب pkg belmazish wana zumra we zar kar kai kana باذن الله تلہ پر دکې د الله په مشیت کیږي او تعلمون ما يذرم زکاو به خلق سحر او جادو او چذرر ری ورکاو ولا ينفعهم او فیدا نو ورکول یو خو دینی فیدا اخو نشتا کوفر شرک توراسې ده دیمان ناپاک شو بلچ با سحر باندي سو کړن او ټوله دښمن نشوا خلق تزارر شو سوک پکې مړوم شيخه حضرت عائشہ رضی الله عنها وې چې زموږ په وخت کې اعلان شوی چې اوقتلوا کل ساحر و ساحره چکه کوم دی کې ساحر ممه یا ساحره خزان وجنه د دې سزا قتل ل هبیا به کده فقها اختلاف دي چې نا کچری دی په خپل جادو سره سو قتل کړي نبي اټک ده هغه قصاص کیږي او که قتل کړي نن نو سزا به ولور کړي شي او سزا مخه مخه ورکول شي دګه دا پاږي کې راي صورت مايده کې ان ماجزا الذين يحاربون الله ورسوله او يسعون في الارض فسادا الله سره جنگ پیغمبر سره جنگ فساد پزموکا کې سهر پدي کې شامل لکه نخا نو اي يقتلوا او يصلبوا اي وقتلوا لي شي ذي او بوسلوا لي شي د ولید زمانه او یاد عبدالملک و وښندا کار شروع یغه به یو ساحر ساتو نوสาร مال به خلق او طلبہ جوړ و هدي کې حضرت جون دبره غی صحابی چې وی کا ته داسه چللی نو غلېونته کور تلآل ویدا جادوګر دیو ګور اسړې لال کی ساده په چولی نو بیا وی چې قوم څو وی په هغه بیا پاسي ناغو وړه غځې و ملي جون دې کی هو نو توره راوا واستام او چراره نو دا وا جادوگر نه سارو واخو وې دې دې ځان جون دې کی او هو حلقونی او پولیس راغ او سړې و نیو هغه یې پریده یو سورو دی په جیل کې بیا راخلص صفه او دا آيتي او تويده سورت انبياء تاسو ګوره سحر کې یو تاسو اتګوره په اړه چې دا هغه کمزوری نه کمزوري شو روښه وي د کنه زدا خلکو هغه سحر چې zarar یې ورکو دي تاو فائدہ نه ورکول ولقد علیمو او دیخه پوی دو لمن اشتراو چا چې دا سحر او عملی پیوکو پیو کوه واستو مالو فل اخرته من خلاق د خدای پا اخرت نه محروم شوش نشته ده په اخرت کې صبر خاں ولا بی سما شروبي ان ډیر بد دے. حقا دی هغه سهره جادو چې هر څو یې خپل زانو نه هر څو یو شي هر څو چې ختم شي کنه چا بخوللي حلاکې ذلت مراد دي خا لو کان یو عالمون کاشک دی پوي ده ترغیب ذکر کې قرآن او جادوګرو ته وی چې پری دې دا جادو ما د او ځان ته تاسو په کلام اولانو عالمانو وای او خلق له تعویذونه کوي دا څه کوي پری دې ولا بیصه ولا بیصه قرآن وی ډیر بد دې ا دې وینا بازی تعویذونه پکې خدي وی ښا لکه قرآن وی ولا بیصه تاسو تعویذ نه اچا د سحر نه د شرک نه خالی اتو یا نه ار تعویز غنا نه دي صبح کې جایزوم دي ځان خبره کې دلیل لیسه دي قرآن ترغيب ور کوي ولو ان امنو قديمان راوله واتقوا او ځان بچ کړو د شرک او کفر او د سحر نه چې دي تاوهه ګوردا کار م کوي تعویز ما تعویز پدین کې نشته راځي کوي ندی وي اځه مونږه وغزارنه کې صبح کوی کته راځل څنګه راکېنو و یا الله دا توی چې لمصوبۃ من عند الله خیر ته توبو باسه تا په الله اعتماد نشته ستاری زق په دې تعویز کې ده توبو باسه چې الله دا لخير درکې که او هو وی رشط مونږه په دور ناخلو اگلشن اقبال کے اگور آغی پہ ڈاٹسنی او گاڈی کسما کسما ادمی خوالا دیوی طول ټول دی کې پیدا کری دی دمرا سواب بکم زیدہ الله سارا اخبرتو ناللہ ذکر دلتا سواب پزے مصوباتو نوی خوا چلی نور خوپی دی پوئی گی کا نخوا چیو مصدر میمی دے او یو نفس ذیک کمی او ډیر ز کمال دی لمسوبتن الله وی زمره ثواب بدر کما زمره مال بدر کما خدا سحر فريدا تا کارونه فريدا خامخ خا غ ډیر اجر او ثواب د طرف نه خیر هغه ډیر بهتر دی لوکانو یالمون کاشک دی پوی دې ټیک د تا دنیا کې ځان کامیاب کو ځان لدی بیلټینګونه بلدی جوړ کړل ځان لدی ارسو جوړ کړو په آخرت کې وسکه دا خود اللہ گروزو با چاہی دا علو بے ٹوکی دی چنچنے دے علتہ بیاسکے لو کانو یعلمون وہ آیات کے اشکال مخیوی ولقد عالمون دی خپوئی دو ارسطوی لو کانو یعلمون کاشک دی پوئی دے نو دی سمطلب دے اللہوی کڈیر خپوئی گی مجھے عمل پر نکوئی دا جاہل لے نو ګوریدل تا علماء نو مطلب دی ښا تاسو یې پټکی تا و ګورئ تاسو یې او تاسوی یې غلوی شوقی تا و ګورئ چې د بار نه ولې چاره لېګلې ده هروی دومره برداشت شوقله کړې مال راکړنو د اختر په روزي ویې چی کنه تاسو یې دې تا ګورئ د عالم وای الله ویلو کانو یو دا خو د علم یتیم دی ذ تعالی مونږه علم مطابق کار نه کوي نو ها